Vrienden, hartelijk goeiemorgen. Dit is baie groot voorrecht om vanochtend saam met jou in die Heerde sy teenwoordigheid te wees op hierdie speciale manier. Dalk is jy voor jou televisie of jou rekenaar of op jou cellfoon. Maar uh, ons uh, is in die Heerde sy teenwoordigheid en as klomp oude Nikolanders en dalk ook ander vriende van ons uh, is ons hier om net by die Heerde te hoor wat op sy hart is en uh, wat hy vir ons wil sê in hierdie uitdagende tyde waar ons leef. Ek gaan so'n stikkie onderbreek, en dan net vir julle, een stikkie speel wat van ochend vroer opgeneem is, toe ek hier in die kerk gekom het, en vir Lulu hier gevind het, by die poppekas. Ek wil begin dier goeiemorre te sê aan al ons maats, julle sal het nou nie glo nie, maar toe ek van ochend hier in die kerk inkom, om die diens op te neem, Toe krij ek niemand anders nie as Lulu wat hier in die kerk by die poppekas vir ons sit en wacht. Um, en dit was my lekker verrassing gewees, jylle weet moos Lulu bly in die kerk in die kamerkie hier by die kerk en in die tyd van inperking wat nou al seker meer as 30 daar is, um, is amal maar aan hulle huise vastgekluister en mag mense nie uitkom nie. En dit was toen of my baie lekker om vir Lulu weer te sien van ochtend so ek wil sommer dadelijk laat ons begin om vir Lulu te groet morgen Lulu goeiemorgen oom Jan Lulu jy was bykie skaars gewees jy afloppe tyd uh, waar was jy die heel tyd oom Jan ek het, ek het maar gebly by die reels en in hierdie Een lockdown tyd het ek maar aan jou kamerkie gebly en probeer veilig wees. Sjo, Lulu, dit lyk vir my of jy rarig gehoorzaam is aan al die maatereels wat die staatspresident vir ons gegeet. En um, ek, ek sien amper, as ek nou mooi kyk, dat jy selfs een masker op jou gezicht het. Ja, oom Jan, dit is een masker wat dit dan nie vir my gemaakt het en uh, sy het toe vir my as een geskenkie gegee, en ek is so dankbaar vir hierdie masker, want het al my veilig ten die virus. Sjo, ek is baie blij saam met jou. Um, soos jy kan sien, Luloo, het uh, oom Jan ook vir hom sommer een masker ge, gegroeie, of gekweeke, om sy ken en om sy lippe. Uh, ek het gedink, hierdie masker behoort voldoende te wees, dat oom Jan ook veilig in hierdie virus tyd sal wees. Wat denk jy, hou jy van my masker, gaan hierdie masker werk? Oom Jan, jy is al maar dom vir een groot mens, die masker sal nooit werk nie, dit gaan nie die virus buiten hou nie. Jo, Lulule, nou, nou het jy my bykie bykie teleergestel in jou opmerking ek het gedog hierdie, hierdie masker gaan vir my werk maar ek weet nie wat om nou te maakie want ek en jy moet ook een veilige afstand vir mykara wees en uh, ek het my handen gewas voor ek hier keer toegekom het maar ek moet eindelik een masker ook hee wat gaan ek maak? Om Jan, ek het een maskerkie gekry by een maaikie hy is nogal een kimmel het uh, is een maaikie wat het vir vir my ook gegee het, sy mama maak maskerkies, en hy het toe vir my die maskerkie gegee, so as om Jan al is, gaan ek hier die maskerkie vir oom gee. Sjo, dit gaan great wees, um, vooral omdat het een camo ene is, nee, so as ek hier die maskerkie op sit, gaan niemand sien, ek het eindelijk een masker op nie, um, of, of gaan dit nie so werkie? Nee, om Jan, dit gaan nie so werkie, En jy gaan steeds sien jy die maskerkie op, die kleren is maar net die van camouflering of camo. Maakies, ek uh, sien, Lulu het die maskerkie daar regjes, het is ek nou mooi kyk. So ek gaan gauw hierdie maskerkie op en uh, kyk of het vir my gaan werk. Maats, ek het nou die maskerkie opgesit, ek was bang, ek maak ook een floppie, soos iemand anders die afgebeweek een floppie gemaakt het, maar die masker voel vir my of hy lekker sit. Ek dink, uh, ek gaan lekker veilig wees met die masker. Um, Lulu, hoe lyk ek vir jou? Om Jan, om lyk eindelijk baie goed met die masker, ek hoop om gaan nou lekker veilig wees in die tijd hoor. Nou toe Lulu, ons gaan eerst vir jou groet, Uh, ek moet nog met die grootmense ook so'n bykie praat so ons groet tot die volgende keer jy moet veilig wees um, wees positief net en toets negatief dis om Janse raad aan jou tada mykies jylle moet my bly tada lulu vrienden van ochend begin ons hierdie eredienst met salm 27 vers 1 waar David belei God is my lig en my redder Daarom sal ek nie bang wees nie. Ek denk baie van ons beleef in hierdie tyd, een stuk donkerte, een stuk hooploosheid, van hoopigheid, uh, ons het allerhande vreese en bekommernisse oor die ekonomie en hoe die ding vir ons gaan uitspeel. Vanochtend, kom we lei ons saam met David, God is ons lig in hierdie donkerte. Hy is ons redder wat ons hierdoor sal vat en vir ons ander kant sal uitbring as verrijkte mense, volvasse mense. Ons hoef nie bang te wees nie. En is hierdie God wat van ochend vir jou kom groet en sê, mag my genade en my vrede en my kracht vir jou in hierdie tyd genoeg wees. Amen. Kom ons bid saam voordat ons in die Heerese woord lees. Heere ons God, wees jy self nou hier by my, so dat hierdie een eer van lig sal word. Laat my in jy teenwoordigheid die hemel sien oopgaan, so dat stukkie van jy lig in my donker situasie sal skyn. Ek vraag dit in die naam van jy sien, Jesus Christus. Amen. Mereen, ons het twee gedeeltes wat ons gaan saamlees van ochend Die eerste kom uit Genesis 32 En wel vers 20 Julle kan maar die hele gedeelte ook gaan lees As julle so voel Dis Jacob's verhaal Verder moet julle ook nog sê Jacob kom achter ons aan Hy wil aan u onderdanig wees Jacob het namelijk gedink Met die geskenk wat voor my uitgaan sal ek probeer om om in een goeie bui te kry. Dan sal ek na om toe gaan en miskien ontvang hy my dan vriendelik. En dan lees ons ook saam, uit 2 Korintiërs 5, vers 18, en ek vanaf vers 17 alreeds, Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens, die ouwe is verby, die nieuwe het gekom, Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met ons self versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. En dan vers 20, ons tredes op as gesante van Christus. Ek en jy is nie gebore om gewoon te wees nie. God het ons geskep om inderdaad buiten gewoon te wees. Die verhaal wat ons net nou gelees het oor Jacob, uh, ons het trouwens net een versie gelees, maar vertel van Jacob wat eindelijk van jongs af gevoel het dat hy nooit door sy pa aanvaard word nie. Dat hy nooit goed genoeg was vir sy pa nie. By gesê, uh, hy was sy ma Rebecca sy witbroekie en Esau sy boete was sy pa Isaac sy witbroekie. En hulle twee het nie noodwendig altyd met mekaar een goeie vrou gehad nie. Maar nooit het Jacob hierdie boodskap van sy pa gekry dat jy my geliefde sien is en dat jy oorreit is, dat jy goed genoeg is, dat jy die beste is nie. En dit het gemaakt dat Jacob dalk op een punt gekom het waar hy gevoel het, maar ek moet dalk iets doen om aanvaarbaar te wees en om uiteindelik ook sy pa sy sien te ontvang, het Jacob soos volg te werk gegaan, hy het uh, vir hom gaan aantrek met velkleren. Want sy pa Isaac was vandaan staan en blind, en Esau was een harrere gesien, en hy weet sy pa so aan Esau voel, om seker te maak, het Esau na wie toe die sien gaan, en Jacob het met hierdie velkleren aan, by sy pa gekom, om dierom gesien te word in ons dag, sal ons wou sê, dat, Jacob, een masker opgesit het, hy het hom probeer voordoen, as iemand anders, hy probeer om hom self aanvaarbaar te maak, uh, en beter te, te, te voort te stel, as wat hy eindelijk is, ons weet, dat Jacob later, weggehaard op het, van hierdie, van hierdie masker, uh, want, Esau het hom uitgevang. Hy het hom uitgevang dat hy hierdie kleren aangetrek het om hom as Esau voort te doen en so sy paas sy sien te ontvang wat weliswaar een vals sien of een vals blessing was. Lang daarna, nadat Esau eindelijk vir, vir Jacob wil doodmaak en hulle verhouding eindelijk gereen is, het Jacob by die punt gekom van versoening en dan lees ons weer die selfde streep wat in hom is, om te dink, maar ek moet myself voordoen, ek moet myself probeer aanvaarbaar maak van my broer Esau, en daarom stier ek om geskenke vooruit, en in, in, in die hoop dat sy broer dit positief sal ontvang, en, en, en half sal voel, maar joh, ek is dan geforceerd om te versoen met Jacob. Dit is die vers wat ons net al gelees het, Dat, dat Jacob weer by een punt kom waar hy voorgee, waar hy ons self probeer aanvaarbaar maak tegenwoord sy broer. Nou vrienden, die wereld waar ons leef, het nogal een manier om ons weis te maak, dat ons nie goed genoeg is nie. Ons word aangemoedig om een masker op te sit, ons word aangemoedig om ons anders voort te doen, beter voort te doen, om, um, ja, mense sy goedkering te verkry, en om in te wees, om meer aanvaarbaar te wees, so dat ek daai blessing kan ontvang van mense, al is dit een vals blessing. Die vijand wat ons as Godse kinders het, weet baie goed dat ons groot kracht lee eindelijk daarin dat ons ons moet wees. God het ons speciaal en kostbaar gemaakt en as ons net getrou kan wees aan ons self dan, dan is dit precies wat God van ons verwacht. Dit lee die vijand lam en daarom kom ons vijand na ons toe en hy wil hee ons moet iets probeer doen, een maskerkie op sit, om ons anders voor te doen, beter voor te doen, en uiteindelijk ook die aanvaarding van ander mense te kry. Dit begint al reeds op een jonge ouderdom, as jy in graad 1 in die school instap, en in die stadium is jy vol selfvertrouwe, en, en jy het nog nie baie met ander mense te doen en gekry nie, en die eerste dag sê jy maaikie vir jou, maar hoe kom as jou oor so bak? En dan begin jy rondkijk en jy sien, maar jou oor is bietjie meer bak, is ander maaikies rondom jou, jy lyk eindelijk half snaaks, jy kyk in die spiel en jy krij bevestiging, jou oor is bietjie bak, en dan begin die kinders met jou spot, um, en jy raak in vertwijfeling oor jou self, jy verloor jou selfvertrouwe, jy probeer aanvaardbaar wees, en jy krij een uh, bietjie wondergom of presstiek, en jy plak jou oor en jou kop vast, laat hulle nie so bak is nie, net om aanvaarding te krij van jou maaikies. Later kom jy in die en daar is dalke onderwijser wat vir jou sê, nee, wat jong, uh, jy gaan het die maak moet wiskunde nie, jy kan hy maar net sovol oorbeweeg na wiskundige gelettertijd toe, jy het nie die kapasiteit om wiskunde te doen nie, en daar voel jy soos virm. Jy voel nie goed genoeg nie, en jy sit een masker op om jouself aanvaardbaar te maak by ander. So gebeur dit door ons hele leven. Uh, ook as jy na school die werksituasie betree, die huwelik betree, kinders het in al die dinge, hierdie goed gebeur eindelijk met jou tot die dag wat jy in jou graf lee. Nou daar een paar maskers wat die wereld vir ons wil kom opzit, so ons toch net aanvaarbaar sal wees op grond van wereldse standaarde, die eerste masker, is die masker van prestatie, dis die masker wat opgesit word, um, waar ek vir mense net, um, die hoogtepinte uit my leven weis, waar ek vir hulle weis, wat ek bereik het, um, ek, ek, ek weis amper niks van die mislukkings, en die teleerstillings wat daar was nie, so dit wat ek bereik het, is dit wat ek vir mense weis, Die tweede masker waar die wereld vir ons kom opzit, is die masker van, van pleaser, uh, waar ek mense wil um, ja, tevrede stel, waar ek die heel tyd um, op mense inzoom, en, en, en door hulle opinies en versoeken, een en weer rondgewaai word, uh, en waar ek die heel tyd probeer om ander mense tevrede te stel. Ek is nooit myself nie, Ek is altyd daai een wat hulle wil hee, ek moet wees. En dan is daar die masker ook van voorgee, waar ek, soos die fariseers van ouds, amper op die straat staan en bid, om dier mense raak gesien te word. Ek doen myself beter voor as wat ek is, dis hier die hele ding van voorgee, ek doen alles om dier mense raak gesien te word. En dan is die masker van perfectie of, Uh, volmaakheid die standaard wat hierdie wereld aan ons kom stel is altyd die van volmaakheid ek moet altyd beter uh, ek moet beter wees as my boeties en sissies, ek moet beter wees as my, as my collega's, ek moet een groter salaris verdien as, as my vriende ek moet een groter huis as hulle hee, dis nie die heel beter en groter daar word verwacht ek klom goed van my en ek is maar te genee om hierdie masker op te sit, en te val vir hierdie masker van perfectie. Want as ek het nie doen nie, dan is ek hier aanvaarbaar nie, en dit wil ek glad nie wees nie. En mense eindig in rehabs, en by neuroklinieke, om juist van hierdie maskers ontsla te raak, vry te kom, en vry te kom van, van die eise, wat mense op hulle plaas. Intussen in weet ons, niks van die uiterlijke goed wat ons opsit, die maskers, die klomp voorgee in al die dinge, niks van dit, maak dat ek waarde het nie. Dis is die goed wat God in ons kom insit het, in ons kom beleed, die potentie haal wat hy in ons ingeskep het, wat ons kostbaar en speciaal maak. Dis Godse werk in ons leven, wat ons speciaal maak, wat ons help, om tevrede te wees met wie het is, want God het my so gemaak volmaak in sy oor, speciaal en kostbaar. Wanneer Jesus Christus, in ons levens inkom, en dier die kracht van die heilige gees, kom ingryp in ons lewe, dan word ons een nieuwe mens, ons word een nieuwe skepping, dis wat ons gelees het in 2 Korintiërs 5, daar staan, um, wanneer ek in Christus is, dan is ek een nieuwe mens, letterlijk staan daar, ek is exclusief, dier God, vir God, gemaakt, oor mooi, ek is eksklusief dier God vir God gemaakt, ek is nie gewoon nie, ek is buitengewoon. Die uitvloeisel van Godse genadewerk tydens paasnawekse gebere, die kruisdood en die opstanding, is dat ek een red vir Jesus word. Nou, ek denk ons allemaal Uh, weet wat een rep is as ons vir mense vraag wat doen hulle dan krij ons dit die antwoord jong ek is een rep vir Firestone of ek is een rep vir Keltex ek verteenwoordig hulle ek doen hulle bemarking daar waar ek beweeg draak hulle kleuren, hulle logos en allemaal weet ek werk vir hulle ek verteenwoordig hulle um, ek is die verteenwoordige van een groot en sterk en machtige uh, bezigheid 2 Korinties 5 kom sê, ek en jy is gesante van Christus. Nou die woord gesant is die woord wat ons sou kon vertaal met een rep, een verteenwoordiger of een ambassadeer. En dis wie ons is, gewone mense, wat nie nodig het om maskers te dra, om aanvaarbaar te wees nie. Ons is God sy gesante, sy verteenwoordigers ek wil het van toepassing maak, en, en nou moet ons jongermaats maar luister, as ek met die schoolbus rai, en ek het my schoolkleren aan, dan is ek ver, verteenwoordiger van my school, en as ek daar stop by die sportbijeenkomst, en ek klim af, dan sien mense, ek kom van Laarschool voor en toe af, of van Laarschool George Seid, of Laarschool Blanko, of Laarschool Utenikwa, um, ek verteenwoordig hulle, hulle kan het sien, aan jou kleren draag, en uit die bus, waar ek jy klim, en daar ook aan jy optrede. Op die manier, is ek en jy, een verteenwoordiger, van Jesus Christus. Ons het weliswaar nie een hemd aan, waarop daar, duidelik geskrywe staan, dat ek een verteenwoordiger van Jesus Christus is nie. Maar ek en jy is duidelik uitkenbaar. Hoekom soe? Jy is vriendelik. Daar waar daar onmin is, kom bring jy vrede. Daar waar mense op die grond le, tel jy op en jy help hulle. Daar waar mense hulp nodig het, is jy diensbaar. Daar waar mense moedeloos is en wanhopig is en bang is in die tyd, kom jy met een eenvoudige oproep of een whatsapp en jy skakel mense en praat hulle moed en jy help hulle om weer hoop te hee en in die Heere te kan vasthou. Vriende, ek en jy hoef nie een klomp maskerkies op te sit, om vir enige iemand aanvaarbaar te wees nie. Ek en jy is nie gewoon nie, soos buitengewoon. Op grond van Godse genade werk in ons lewe is ons buitengewoon. Ons is Jesus sy reps, sy verteenwoordigers, sy ambassadeers, Hoekom? Want hy het ons speciaal en kostbaar gemaakt. Ons is buitengewoon, omdat ons een buitengewone God het wat in ons levens betrokken is, wat ons ken en dien en volg. Gaan wees sy verteenwoordiger, sy gesand in hierdie dag, waar ons inderdaad ook geraak word, dier die omvang van hierdie pandemie, mense wat zwaar krij, emotioneel, um, in termen van voedselnoot, maar ook geeslik, wat sikkel om te verstaan en koboe water te hou, kom ons as verteenwoordigers van Jesus Christus, reik ook uit, en ons gaan wees net, wie God ons gemaakt het om te wees, sy verteenwoordigers. Amen. Vrienden, ek gaan vir ons lees een geloosbeleidings wat iemand geskrywe het oor die tweede persoon van die drie enige God, namelijk Jesus Christus. En dit klink so. Ek geloo in Jesus Christus, nie in een half God of een half mens nie, maar in die ewige seen van die ewige Vader, wat uit louter liefde die himmel geskeer het om een mens te word wat kon lach en leid, wat kon twyfel en vrees, een van ons. Ek glo dat uit de midde van die haat, die kouwe en die verskrikking, as een weerloose kind gekom het, terwille van die weerlooses en die kinders. Ek glo dat die eindeloose opstand tegen God in die goeie, die enigste mens wat God en goed was, geoordeel en vermoor het, en dat die pijn en die Godverlatenheid van die hele wereld in sy stervensroep gestol het. Ek geloof dat hy uit die dood opgestaan het, en dat sy opstanding die eeuwige teken is, dat dinge anders kan wees, dat die strijd tussen die lewe en die dood finaal ten gunste van die lewe besleg is. En dat hier die waarheid voortaan uit sy gebied